L'Associació d'Amics de Sant Romà ha organitzat per aquest diumenge una visita guiada a les excavacions de la Vila Romana i al Museu Monogràfic de Can Sant Romà. Aquesta visita es troba marcada dins de les activitats organitzades per la Festa Massió de Sant Cebrià. Alhora l'hora, aquest acte també recull dins de les activitats programades del Festival de la Lletania, que té com a objectiu donar a conèixer els principals atractius culturals i patrimonials de l'herència ibéro-romana a la comarca del Maresme i a Badalona que Sant Romà ha estat declarat monument històric d'interès nacional. conserva una vila romana, les restes de la capella romànica que dona nom a la casa i una masia gòtica. Sobre aquesta visita guiada, el president dels Amics de Sant Romà, Xavier Galcerán, ens dona més detalls. Es faran tres grups i mentre un visiti en dia amb la, la, el que és la vila, no? un altre ensenyarà el, el museu i un altre ensenyarà el que és la part de, de la bodega doncs a la casa no es pot visitar, doncs hi viuen i no, no la deixen visitar. Durant la visita també es podrà gaudir de l'exposició de la Vall de Montalegre que revisa els orígens de Can Sant Romà, així com la fundació de la Cartoixa i la Conreria. Els Amics de Sant Romà són una associació que va néixer l'any 2005 per intentar protegir la vila romana que en aquell moment es trobava totalment abandonada. En aquest sentit, Xavier Galcerán ha reivindicat que gràcies a la programació d'actes com aquests han aconseguit situar en el mapa el jaciment arqueològic de Can Sant Romà. Almenys hem aconseguit... Que, que la gent de Tiana i l'Ajuntament i i, i i fora de Tiana s'interessés, doncs, és un dels pocs monuments d'interès nacional que tenim a Tiana, junt amb la, la cartoixa, i per tant crec que és interessant que allò no... no... A més, el millor que potser que té Can Sant Romà és que és una casa que s'hi viu des de fa més de 2.000 anys, i això en molt pocs casos es don. Si en voleu saber més, aquest diumenge podreu assistir a una visita guiada per les excavacions de la vila romana i el museu monogràfic. L'obertura de portes es realitzarà a les 11 del matí i està previst que la visita comentada s'inici a les 12 del migdia. La duració estimada és d'una hora i mitja. La Masia de Can Sant Romàs està situada al quilòmetre 4 de la carretera B500 que va a La Conreria. Ràdio Tiana, serveis informatius.